come ha detto Nicola Bonazzi qua al telefono con noi sì. non come certa gente ma... buongiorno a tutti ma buongiorno a te Nicola che piacere risentirti insomma ormai sei co-conduttore della Repubblica di scena ci appoggiamo alle voci più mattiniere esatto. Sappiamo. però ovviamente salutiamo anche Micaela, salutiamo Andrea salutiamo sì. lo staff di direzione artistica di Tic Teatro non mancheremo di svegliarli eh, per un'altra occasione è sì, eh, eh, fondamentale Nicola? fondamentale Dai, fondamentale eh, cioè. ovviamente vogliamo sentire tutte e tutti <ride> <Questo>. <ride> stiamo parlando della serata di lunedì 9 maggio ITC Teatro via Rimembranze 26 a San Lazzaro è un personaggio già al titolo che è l'abbreviazione Tas una serata per Stefano Tassinari personaggio vicinissimo anzi di più alla nostra emittente quindi Radio Città Fugico ovviamente con la presenza di Alfredo Pasquodini quali ora lui presidente dell'emittente sarà presente ai tc teatro a nicola chiedo come sarà questo ricordo questo dialogo questa conversazione organizzato a te la parola nicola Sì. allora intanto fatemi dire una cosa questa serata e poi un'altra giornata di cui parlerò insomma poco più avanti due settimane dopo che si terrà all'università di bologna è il ricordo di una persona straordinaria come Stefano Tassinari, una persona che era vicino naturalmente alla vostra radio, a Alfredo Pasquali, prima di tutto, ma era molto vicino anche all'ITC Teatro. No, certo, certo. Perché per molti anni, ma, dico la, la radio, il teatro, ma era, Stefano era vicino a talmente tante realtà, a talmente tante persone, che ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa ci riapre in qualche modo quel vuoto che abbiamo tutti sentito quando lui se n'è andato, insomma, davvero una, una presenza eh, essenziale per, per tanti di noi e, e per questa città insomma e, e quindi a dieci anni da, dalla scomparsa ci sembrava fondamentale opportuno ricordarlo eh, ricordarlo in quella che è stata un po' la, la sede di tante sue avventure che è stato l'ITC Teatro <coughs> di tante insieme appunto a tante altre realtà tutte volte faccio insomma pongo questa chiosa perché è stato talmente tante cose davvero Stefano che Eh, non, non voglio rinchiuderlo in, in, in un una... recinto <ride> esattamente ci mancherebbe, anzi, questo è motivo in più da un palcoscenico per amplificare certo, il, assolutamente, il sì, personaggio sì. grande intellettuale che abbiamo conosciuto che tanto si è donato naturalmente per divulgare per impegnarsi nella cultura nell'avvicinare il più possibile quella che è una micro e macro sensazione che non è solo giustamente come stai dicendo tu un palcoscenico Un'emittente radiofonica, una scrittura, una narrazione, probabilmente è tutto questo assieme. Se vogliamo, Stefano sì. Tassinari. Eh? Quindi... Certo. E, e diciamo che lunedì sera, per tentare di dare conto un po' delle varie anime di Stefano, abbiamo provato a dividere la serata in quattro parti. Eh, che rappresenta un po' anche le, le quattro anime di Stefano eh, Stefano è la letteratura Stefano è la musica Stefano è la politica naturalmente Stefano è il teatro eh, dietro tutto questo ehm, ci sarà e, e ad accompagnare tutto questo ci sarà la musica di Riccardo Tesi accompagnato da Claudio Carbone e da Maurizio Geri ehm, ed è, devo dire, un ritorno straordinario graditissimo per noi perché tesi insieme a Carboni Ageri e hanno accompagnato per molto tempo le, le iniziative che, che Stefano andava facendo all'interno del, del Teatro e, e, e quindi anche in questo caso era inevitabile che, che loro ci fossero. E, per, per la prima parte, cioè per quanto riguarda Stefano e la letteratura, eh, abbiamo invitato Milena Magnani, che appunto è, è scrittrice che ha esordito in qualche modo grazie a Stefano. Eh, Stefano della letteratura è forse naturalmente l'anima più importante, nel senso che Stefano poi è stato prima di tutto eh, uno scrittore, uno scrittore importante, ci tengo a dirlo perché eh, in questo senso Stefano meriterebbe anche di essere ristampato e meriterebbe che alcune delle, de, delle, delle sue opere, i suoi romanzi, e eh, non solo romanzi, potessero ritrovare nuovamente il pubblico. Poi su questo dirò qualche cosa dopo perché l'ambito la, la, di Stefano della scrittura appunto non si esaurisce qua, ma ci sarà questa nuova. Eh, puntata diciamo più avanti il 18 di maggio eh, per quanto riguarda Stefano e la musica intanto c'è appunto eh, ci sono Riccardo Tesi, Claudio Carboni e Maurizio Gelli che accompagnano tutta la serata ma eh, insieme a loro a quel punto salirà per una testimonianza Andrea Satt dei Tete de Bois perché anche i Tete de Bois hanno accompagnato eh, un po' di avventure di Stefano ehm, nelle sue iniziative all'ITC in particolare una che era di tagli di tempo che era questa rassegna in cui Stefano raccontava gli anni cruciali tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 insomma per il nostro paese e, mh, poi ancora eh, Stefano e la politica e in questo caso Saliranno Alfredo Pasquali e Simona Lembi naturalmente credo che con Alfredo non si parlerà solo di politica ma sono di anche altre avventure altre cose parlo sempre del termine avventura perché c'è davvero quasi un tratto avventuroso in tutto quello sì. che Stefano ha fatto e, e avendo come cifra per appunto anche l'impegno politico questo impegno politico era un impegno politico che l'ha portato davvero ad attraversare anche ehm, la, il nostro paese altri continenti Eh, alla ricerca di quello che lui sentiva davvero eh, centrale eh, nel, ne, ne, in quelle che, che sono le questioni insomma, politiche e, e soprattutto sociali eh, e, e quindi credo che poi eh, il rapporto con Alfredo si sia anche consumato in questo insomma si sia certo. realizzato in questa voglia di spendersi per la società e per una società migliore e la vostra emittente è diciamo una testimonianza di, di, di questo E, e quindi Alfredo Pasquali e Simona Lendi per quanto riguarda eh, questo ambito e poi infine Stefano il teatro Stefano il teatro qua ci sarebbe da dire tanto appunto che insomma ci lega e ci ha legato a Stefano, in questo caso salirà Michela Casalboni a offrire una piccola lettura accompagnata appunto da Eh, da, da, da, da Tesi da Carboni e da Geri e, e, tra l'altro de devo dire che ultimamente mi è capitato di recuperare l'unico testo teatrale che, che Stefano ha fatto proprio teatro di drammaturgia insomma diciamo eh, che, che metteva in scena di TC Teatro nel 2000 però era un copione che era, si era completamente perso, poi mi ha detto Stefania Salvador la compagna di Stefano che mh, quella che è stata la compagna di Stefano che, che nel frattempo il computer, il suo computer era, si era dissolto insomma, quindi non si trovava più niente per cui ho recuperato il registro Eh, che, che all'epoca mise in scena questo testo, eh, che Andrea Trangoni e eh, eh, che in questo momento è a Udine e eh, fa altre cose e eh, eh, eh, mi ha recuperato il copione, per cui anche quella sarebbe una chicca da, da, da ritrovare e da dare. L'ultima cosa che dico, eh, invece l'avevo accennata in apertura, eh, mh, ci sarà un momento Eh, di ricordo su Stefano anche il 18 maggio ehm, al dipartimento di filologia classica e italianistica dell'università di Bologna in via Zamboni 32 a aula Pasqui aula quella piano terra, quindi insomma eh, tutti quelli che vogliono venire non abbiano paura a entrare, insomma già si ha paura di entrare in un teatro figurarsi e questo può essere un'aula universitaria. <ride> non temete, eh, non, te non è a piano terra, tutta aperta, si può entrare, non succede niente, anche perché Quel giorno, alle 3 del pomeriggio, ci saranno eh, tanti scrittori, amici di Stefano che si alterneranno per leggere delle, delle pagine dei libri di Stefano, quindi ci sarà eh, Carlo Lucarelli, Gian Piero Rigosi, Marcello Fois, eh, Simona Vinci, eh, ci sarà Stefano Massari che è mh, mh, questo videomaker che ha accompagnato per molti anni l'attività di Stefano, e ha realizzato un bellissimo documentario sulla vita, sulla vita di Stefano. E, Ci, ci sarò io che proverò a coordinare tutto questo insieme ad Alberto Bertoni, poeta e eh, amico di lunghissima data di, di Stefano, quindi anche il 18 maggio eh, alle 3 del pomeriggio eh, nel Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica perché lì c'è un'aula dedicata a Stefano. <coughs> quando eh, ci fu la scomparsa di Stefano eh, in maniera molto lungimirante, insomma il, il Dipartimento decise di trovargli un'aula, ecco, eh, che è l'aula Tassinari eh, Adesso gli studenti eh, percorrono i corridoi del, del dipartimento ma senza sapere esattamente, cioè evocando sempre la aula Tassinari, però nessuno sa di loro chi c'è dietro questo nome, insomma, invece bene Eh, A maggior sapere, ragione, ecco. certo, esatto. infatti è una serata per Stefano Tassinari invece più vicino cronologicamente è lunedì 9 maggio alle ore 20.30 e 30 presso ITC Teatro. Grazie Nicola per questa anche anticipazione per il prossimo appuntamento che non mancheremo di ribadire. Per Stefano Tassinari con eh, Claudio Carboni Micaela Casalboni, Maurizio Geri il musicista Riccardo Tesi, lui talentuoso e ispirato musicista, Alfredo Pasquali di Radio Città Fugico che a fianco sempre e comunque la compagnia Teatro dell'Argine Etici Teatro, ricambia l'importanza della sede teatrale seguendone costantemente il programma e questo dà valore aggiunto ai nostri format e con la diffusione culturale e soprattutto la diffusione di passione ed entusiasmo. Quindi io Nicola ti ringrazio per questa tua contributo, insomma, che hai dato per conoscenza di quello che sarà lunedì E che dire? Eh, grazie ancora, un buon weekend, anche se il tempo non promette bene mm -hmm. e saremo vicini a Stefano dicendo anche per alcune curiosità, forza Spal. Lui esattamente, il grande esatto, tifoso esatto. della Spal. Grande spallino, grande spallino, è vero. <ride> sì, sì, sì. Appassionato di cucina, di cappellacci di sì, zucca, sì, sì. sì, ci sarà tutto quello che ci riporterà anche alla mia amata cultura estense. Eh, Nicola grazie di cuore ovviamente. grazie William